Se spune că trăia odată, într-o țară îndepărtată, o fată de crai, nespus de bună și înțeleaptă. O chema floare de rodie. Era foarte iubită de toată lumea, deoarece știa să le cuiască orice boală și să aducă ploaia sau soarele atunci când era nevoie. Datorită acestor minunate însușiri ale fetei și hărniciei locuitorilor, Bunăstarea, liniștea și fericirea domneau din pe acele locuri. Dar într-o zi când oamenii erau la câmp... Mare noroc avem cu floare de rodie. Da, da, mare noroc. Ea ne-a adus ploaia și soarele fără de care nu ne-ar fi dat să avem atâta belșug. așa așa, așa. Vine floarea de rodie. Să o primim cu un Bine ai venit în mijlocul nostru, înțeleaptă floare de rodie. Îți dorim multă, multă fericire, pe măsura bunătății tale, floare de rodie. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, dragii mei, dar cărnicia voastră a făcut ca pământul să rodească și să ne bucurăm de belșug. Să ne trăiești, floare de Ce se întâmplă oare? Soarele s-a întunecat. Bântul a început să la braznic. Odihanei coarii. Odihane Ferește-te, floare de rodie. Soapă, rău, oameni! Soapă, apărăm oameni! Sunt rău, scurător! Am venit să te pețesc, floare de rodie. Dar eu aștept alt pețitor. Aștept în zadar frumoasă, toți pețitorii tăi care au călcat pe aceste meleaguri sunt întemnițați în palatul meu. Iar tu vei deveni stăpâna acestui palat. Nu, nu se poate. Asta nu se va întâmpla niciodată. Are cine m-a apărat? Nimeni. Te -a ales. A, nu, nu vei putea face asta fiară blestemată. Și da. de oricâtă putere ai avea, atâta timp cât floarea de rodie va fi în mijlocul nostru, nu vei răpi. Nu, nu, nu. Voi nu știți în ce stă puterea mea și nici nu o cunoașteți. Priviți în urma mea! Nu, oameni, început din nou, vegelia! A Atenție! Atenție! Atenție! Atenție! Atenție! Atenție! Atenție! treia Atenție! Atenție! Atenție! Atenție! Atenție! de Atenție! Soarele A răsărit a doua zi Mângâind cu razele lui calde ținutul Peste care cu o zi înainte Se-a bătus în Ota Oata mea, ochii tăi sunt umezi M-am uitat o clipă spre soare și am lăcrimat Eu îți cunosc tristețea și inima mea de părinte lăcrimează asemenea ochilor tăi Dar alungă supărare. Oamenii te iubesc Și dragostea lor și a mea te va apăra Nu, bunule părinte Dacă vă veți împotrivi voinței leului spurător Praful și pulberea se va alege de noi Eu singură mă voi duce să-l înfrunt Fica mea, nu te pripi Să ne mai nu, nu am timp de pierdut, tată Voi pleca chiar acum Nu fi îngrijorat Lundu-și rămas bun de la tatăl ei, Floare de rodie a plecat în căutarea palatului leului zburător. A trecut prin crânguri înflorite, prin văi și livez roditoare, și au umezit picioarele în apele de munte, până când, sleită de puteri, a ajuns la marginea unei păduri. Bucurați-vă păsări călătoare, iar voi flori, culegeți de la soare frumusețea și jingășia voastră fără seamă. Bucurați-vă de viață, al albine, căci e o floare de rodie. Nu voi mai cunoaște niciodată bucuria? Ba, o, vei mai cunoaște, floarele rodi. Cine ești? Nu te-am văzut până acum. Sunt, Sunt zâna gur de lotus. Te-am îndrăgit Am pentru bunătatea ta de, ta de când erai copilă. De, de atunci n ai văzută. Am de fost de mereu alături de tine. Și te-am învățat de să făurești leacuri pentru boli aduci ploaia sau soarele asupra ogoarelor. Atunci, atunci te-aș ruga, mă, gur de Lotus, dacă mă ai ajutat de atâtea ori. Știu care ți-e dorința, mica mea prințesă. Vezi acest copac? Da. La semnul meu trunchiul lui se va deschide. După ce voi intra în el, să mă urmezi. Da, Mugur da. de Lotus, te voi urma. nu te amintești de nimic? Ba Recunosc roșul prins al macilor din crânguri, verdele ierbii crude pe care teama des cu ochii spre înaltul cerului. Nu recunoști și culoarea ginii așa acrinilor? Desigur! Albul lor l-am admirat de atâtea ori plimbându-mă prin grădina lui meu. Mă bucur că îți place, pentru că... Aici va trebui să stai ascunsă de mânia leului zburător. Nu. Cu neputință. Cei de acasă vor fi îngrijorați și vor porni în căutarea mea. Trebuie să le spun unde sunt. Nu, nu, nu, Nu, nu spune la nimeni nimic. S-ar putea, putea să afle leul zburător. Bine, te voi asculta. Iată, iată ce iată. trebuie să faci. Până n-am când petalele de aur ale florilor din grădina mea se vor deschide, va trebui să-ți scoși o haină care te va face nevăzută ori de câte ori o vei pune pe tine. Și la ce va folosi această haină? Cu ajutorul ei vei ajunge în apropierea leului zburător fără ca el să te simtă. Ah, da. După ce vei spăvi de cu sus te voi învăța limba tuturor animalelor pădurii și mai ales a corbilor și a broaștelor pe -a a care vei putea, a putea afla taina, taina fiară, ca să o poți po înfrunta. Iar mâine dimineață în vei putea placa. Floare de rodie a lucrat cât a lucrat Până când mantea fermecată a fost gata În timpul nopții, când vietățile pădurii dormeau Mugur de lotus a învățat-o din fira păr Aproape toate graiurile lor <fie> Și iată că soarele s-a rătat pentru a doua oară De când leul zburător o pețise pe frumoasa fata de crai A sosit clipa despărțirii noastre floare de rod bracă mantia la care a lucrat până acum și se zise Mantia mântișoară de mine cusută nevăzută! voi face un tocmai de lotus Mantie mungișoară de mine ne văzută! Unde ești toare de rod te mai văd. Sunt aici. Acum aici. Totul mă vezi? Sunt lângă tine în bucur de lotus. Ce să fac acum ca să mă fac văzută? Spune după mine. Mantie mântișoară de mine cu suta. Fă-mă iar văzută. Mantie mântișoară de mine cu suta. Fă-mă iar văzută. Cum plec munguri de lotus? Și îți mulțumesc, îți mulțumesc pentru tot ce m-ai învățat Mergi cu bine, copila me! Și nu uita, voi fi întotdeauna alături de tine Despărțindu-se de zână, floare de rodie a plecat în căutarea meleagurilor stăpânite de leul zburător Drumul era anevoios, iar pașii ei străbăteau cu greu potecile întunecate ale unei păduri cum nu mai întâlnise până atunci. Într-un târziu, obosită, s-a așezat la rădăcina unui copac, pe de căruia stăteau de vorbă într-un grai pe care ea îl înțelegea de acum, doi corbi negri, auzindu-i floare de rodie rostin în șoaptă. E mântișoară de mine cusută Fămă nevăzută În felul acesta Putu asculta în voi Discuția celor doi corpi Ce zici corp de munte De ce le-a întâmplat? N-am auzit nimic corp de câmpie Ce-a fost? Ia spune -i. Dar nu mai spui la nimeni Jur cu aripă pe inimă Se poate, mă știi doar Bine atunci ascultă, Leu zburător a pețit-o pe fata craiului. Ei, nu mai spune, și, si, și... Si. Ea s-a potrivit. Leu zburător s-a mâniat cumplit și a dispărut amenințând că mâine dimineață, odată cu răsăritul soarelui, o va răpi. Ha, bine, și, și... Și, și, și, o va răpi, că e puternic și taina puterii lui stă undeva. Da, așa este, am auzit asta de la corbi și păzitorii palatului său. Ei, și mai departe, și mai departe, mă plictisești, am plecat. Stai, stai că vin și eu, poate mai aflu ceva de la el. Au zburat, bine că m-a aflat ceea ce voiam. Deci, pe acești corpi albi trebuie să-i caut. Dar unde În păturea asta plestemată. Să-mi scot întâi mantia. Mantie mântișoară de mine cusută, vă mai iar văzută. Și-acum să-mi văd mai departe de drum. Ei, șarpi cu clopoței, a cine o fi fata asta atât de îndrăzneată? Să-mi să lupule. <laughs> ai vrea tu să ai asemenea o nu uita că eu am văzut-o primul! Nu vă mai certați! Și iertați-mă că v-am tulburat liniște! Ne vorbește în graiul nostru! nu lucru dar cine ești tu care ne înțeles graiul și te face înțeleasă de noi? Sunt floare de rodin oh, Și nu ți-e frică să umbli singură prin pădure? Dacă nu ne vorbeai tare, mi-e teamă Crerea-mi că... dă puteri de șarpe cu clopozei Ş... Caut palatul leului zburător Leului zburător, ai spus? Da. Cum de-te să faci una casta? Ca Știi doar că e puternic și face numai rău. Până și noi ne ferim din calea lui. Mm -mm. Cu cine vorbiți, de mi tulburați, liniște. Mm -hmm. Cu mine? floare de rodie. Mm -hmm. Caut palatul lui zburător. Ajută-mă, ursule. Ajută-mă, te rog, să ajung cât mai repede acolo. Crângile copacilor m-au oprit adesea din drumul meu Iar mărăcinii mi-au zgâriat trupul și picioare Frumoasă floare de rodie Pentru că te-ai ostenit și ai învățat graiul nostru Și pentru că leul zburător ne-a făcut și nouă mult rău Te vom ajuta Hai să nu-mi târziem Urcă-te repede pe spinara lui ursulea Noi vom merge înaintea voastre și vom croi boteca Hai, la drum la drum Cunosc eu locurile, vom fi îndată. Mai bine grăbiți-vă voi și nu mai culegeți atâtea flor roșii. Am ajuns și la marginea pădurii. Noi te vom lăsa acum, floare de rodie. Fii cu păcare de seamă, Leul zburător e înconjurat de paznice lui de temut, corbi albi! Vă mulțumesc, dragii mei, vă mulțumesc. Va trebui ca până mâine dimineață să aflu taina puterii leului zburător. De nu? Odată cu răsăritul soarelui, voi rămâne pentru totdeauna în palatul lui. Floare de rodie! Îți dorim din inimă să Și acum... La despărțire primește-le în partea mea Această cunună făcută din florile roșii culese pe drum Îți mulțumesc mult, lupule Iar eu îți dăruiesc un clopoțel Care îți va aminte de mine Îți mulțumesc și ție, șarpe cu clopoței. Să plecăm, să plecăm dispreparat Din către noi cordial pasnicile unii! Bun, bun, bun, bun. Drum bun, dragii mei și nu aveți grija mea! Oh, Să-mi pună repede magia vermecată, se apropie corpii. Magia mă de de cu suta, vă <tri> În alb, să poposim puțin pe craca asta Fie cum zici tu, cu adăsură, dar nu mult Să apucăm să-i chinem și noi ochii noaptea asta Car, Bine zici, mâine în zor stăpânul nostru pleacă în pețit ha, ha, ha, ha. Și ce o să-l mai gătim de nuntă De-abia aștept să-l văd în straie de mire Pe frumosul și bunul nostru stăpân De ce am a râzi? Păsitor nemernic nu e bun și frumos, dar e puternic. Puternic pentru care e o taina lui pe care nu o cunoaște nimeni. Da. Ba, eu cunoaște cineva. Și mie nu-mi spui slugoi bătrân ce ești. Da. Degeaba ți-a spune tot nai să te poți înțelege cu verzimea sa, stăpâna prădetului. Broasca aia urioasă din lacul palatului știe ea taina asta? Da, este singura făptură din lume care știe, pana albă. Cum să facem? Să smulgem. N-avem cum. Broasca nu o va spune decât unei fete de crai care va avea la ea un clopoțel de sarpe și va purta pe cap o cunună de flori roșii. Ce-am auzit? Nu mai eu pot fi aceea. Ei, da. Dacă eu aș fi fată de crai, m-aș duce la broască și ea spune. Cling, cling, în verziunea ta, destăi în taina leului zburător și te voi răsplăti cu toate bogățiile pământului. Suavă, domniță, mă bucur că ai venit. De-abia așteptam să spun. Ca! Hai, corp -ne Hai! Hai să ne culcăm, că s-a însărat de-a de O, sură, pic de fantezie în capul tău. Să mergem, da. Corbicii albi și-au luat zborul, iar floare de rodie, bucuroase de cele aflate, s-a dezbrăcat de mantea fermecată și a pornit spre lacul din prejurimile palatului. Era seară. În lumina lunii, pe nisipul cald încă, broasca cea uriașă asculta concertul supușilor ei Pielea îi sclipea de un verde curat, iar ochii ei mari priveau leneși îndepărtari Deodată auzi sunetul cristalin al plopoțelului și vocea caldă a florii de rodii Nu te speria, stăpâna de Dargin Sunt floare de rodii venit la tine să aflu taina leului spurător Te-am recunoscut, facă de crai După sunetul clopoțelului și cu una de flori roșii Ce îți înpodobește părul Îți voi spune taina lui cu condiție Voi face tot ce învecere <laughs> Ai făgăduit, deci Atunci ascultă eu îți cer să te căsătorești cu fiul meu Care domniște în împărăția din fundul lacului Cum? De primești, afli taina leului zburător Altfel, niciodată nu va fi deslegată O, trebuie să primesc De nu mâine dimineața, odată cu răsăritul soarelui Leul zburător va porni în căutarea mea Distrugând totul în calii Atunci, ascultă-mă Noaptea asta este singura în care leul zburător va dormi fără aripi. Le va încredința meșterilor a urarei palatului, care până dimineață au porunca să le facă mai strălucitoare decât razele soarelui. Ei vor lucra noaptea întreagă în grota cea mai adâncă a palatului. Cu ajutorul mantii tale fermecate vei putea pătrunde acolo, iar clinchetul clopoțelului tău... Locul se prinde praful de aur pe aripi Vor fi blestemate, fraților. Uitați-vă ce solzi mari au! Pana fi niște ghiare. Ei? Ei, ce de ce cu sunul tău sunt cu ce cu solziul ăsta? Si că mă duc a Si pe mine. Ce sunt? Ce sunt? Ce Via să mă-ntind puțin. Vino, stăpâna apelor, vino să vezi o adevărată minune. Au adormit cu toții. Sune, duplo tău i-a adormit. Repede floare de rodie. Ia aripile și să din palatul până nu pinde fiara de peste. Este Această strălucire va dispare în clipa în care tu, floarea de rodie, le vei atinge cu cununa de flori roșii făcute de prietenii tăi din vădure. Bine, stăpânavelor, dar eu... S -s -s, nu pierde timpul. Fă ce ți-am spus și vei vedea că întreaga vrajă se va destrăma. Iar odată cu ea și puterea leului. Voi face întocmai poruncii tale. Au dragile veste maturi. prin floare de rodie se prăbușește palatul. În draga vrajă e deslegat. Spurător, ca toată viața să nu mai poți cura și să fii cușmănii de toți. Tute, te du te și împlinește-ți O, lângă mine este bucuri de schimbarea firii ce se redeșteaptă la viață. Sunt lângă tine, floare de rogă, și mă bucur că, datorită ție, întreg ținutul și locuitorii lui au scuturat tristețea, pregătindu-se de sărbătoare. Sunetul argintiu al trompetelor și dulcele cântec al naturii și a înfrânt vraja haine zburător, Te vor întâmpina în țara ta, cum să-i Nu, nu, Mugurte, Lotus, asta nu se va întâmpla niciodată. Nu pot călca legământul făcut stăpânei apelor. De-acum înainte îmi voi duce viața în apele lacului Și mă voi arăta lumii în alt chip. Nu te întrista, floare de rodi ori de câte ori vei apărea pe malul lacului Îmi voi lua și eu altă înfățișare Pentru a fi alături de tine Se spune că în aceeași seară Au apărut pe malul lacului două flori minunate Locuitorii acelei țări îndepărtate le-au numit Rodie și Lotus. Ei cred și astăzi că frumoasa fată de crai și zâna ei cea bună privesc tăcute ținuturile care le sunt atât de dragi.